דברי הימים ב', פרק ל"א. וככלות כל זאת, יצאו כל ישראל הנמצאים לערי יהודה. וישברו המצבות, ויגדעו האשרים, וינצו את הבמות ואת המזבחות מכל יהודה ובנימין, ובאפרים ומנשה עד לכלה. וישובו כל בני ישראל, איש לאחוזתו, לעריהם. ויעמד יחזקיהו,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 לתת מנת הכהנים והלוויים, למען יחזקו בתורת אדוני. וכפרוץ הדבר, הרבו בני ישראל ראשית דגן, תירוש ויצהר ודבש, וכל תבואת שדה, ומאסר הכל לרוב הביאו. ובני ישראל ויהודה, היושבים בערי יהודה, גם הם מאסר בקר וצאן, ומאסר קודשים המקודשים לאדוני אלוהיהם. הביאו ויתנו ערמות ערמות. בחודש השלישי החלו הערמות ליסוד, ובחודש השביעי קילו. ויבואו יחזקיהו והשרים, ויראו את הערמות, ויברכו את אדוני ואת עמו ישראל. וידרוש יחזקיהו על הכהנים והלוויים על הערמות. ויומר אליו עזריהו הכהן הראש לבית צדוק, ויאמר, מהחל התרומה לבי בית אדוני, אכול ושבוע והותר עד לרוב, כי אדוני בירך את עמו, והנותר את ההמון הזה. ויאמר יחזקיהו להכין לשחות בבית אדוני, ויכינו. ויביאו את התרומה, והמעשר והקודשים באמונה. ועליהם נגיד, כנניהו הלוי, ושמעי אחיהו נשנה. ויחיאל ועזזיהו, ונחת ועשאל, וירימות ויוזבד, ואליאל וישמחיהו, ומחת ובנייהו, פקידים מיד כנניהו, ושמעי אחיו, במפקד יחזקיהו המלך, ועזריהו נגיד בית האלוהים. וקורא בן ימנה הלוי, השוער למזרחה, על נדבות האלוהים, לתת תרומת אדוני וקודשי הקדשים. ועל ידו עדן ומן וישוע ושמעיהו,